Jatetxeak hautsi. Abale Restoran, un kritik non traballerdola industria de la restauración liburuaren aipamena egin nahi nuke segidan. Ala inan, eskoalejian, udako sasoina jatetxean sasoin bete-betea baita turismoa lagun. Historiako lehen jatetxeak, dio liburuak, parixena gertu ziren emezortzigaren mendean. Lehenago aristokratek zerbitzariak zituzten etxeetan eta bidaiariek, ostatuetan jan eta lo egiten zuten, ostalariarek ilan bat, Ma Iberian. Beritasuna izaitetik, jatetxe aurokortuz joan da, mendeetan zehar eta agaur, milakai jatetxe mota da munduan. Abale Restoran, unekritik don traballer duen industrie de la restauración liburua, hostalaritzako langileen lekukotasunean oinarritzen da. Honela irakur daiteke, besteak beste. Jatetxean, langileak oro gogorago eta azkajago lan egitera bultzatzen dira. Egoera erridikuloetarat, eramaiten gaituzte. eramaiten gaituzte. Afariaren uneri gorenean sukaldaria ikusiko duzu patatak fritatzen, haragiegea bajandatzen, mikoondean duen salda berotzen, pastak egiten, saltzabatka zola batean bukatzen eta zenbait parazki olio ospintzen. Denak batera. Serbitxariak begiz, lau kafe eta desakten kajta dara mazkien ahtean, edarien eskaria tuko du beste maibatian eta bi bezer hori eganen, bi minutu gabe aietaratzeko adela lanaren tensioa nagusien presioa, langileen arteko konkurrentzia, hainbat gai aipatzen dituen liburua da. Aski kakinarazten nauen azken bezeroa izanen da. Azken nagusinaragagia, lankire batekiko azken moko kaldia, molusko azken plata urinttsua ezinburu eginez egetzen edo moztenzaren azken aldia. Bihar demisatzen duzula zin egin eta handik biasttera gauza bera zin egiten duzun azken aldia, jatetxea leku miserablea da Abal e une critique d'un travailleur d'un industrie de la restauration liburuaren bildu metan, irakur gaitiren esaldiauek, bukatzeko. Gure borroka, ez doa barazkien moztearen, baxeren garbitzearen, garagarnoaren baxotaratzearen edo iendezen baiti janariaren zerbitzearen kontra. Gure borroka doa, Ekintza guzti horiek beste hainbat ekintzatatik berez, ostatu baten baitan gauzatzen diren maneraren kontra. Alabaina manera horretan, ekonomiaren parte eta kapitalismoaren azkundianen laguntzaile direlako. Ostalaritzako langileen borrokek, jatetxerik ez langilerik abeko mundua eraikitzea dute, azken txedea. Liburuaren izena oroitaraz ezadan, Abale Restoran Unekritikudan Trabailerden Landustri de la, la Restorazion 2006-an agertua.